ko se abdesti upotpunjujući svoj abdest potom ode na džumu te bude pažljivo slušao i šutio bit oprošteno što počini do naredne džume. Ebu Hrere također prenosi hadisu od Muhameda s.a.a. u kojem Muhamed kaže u njemu u petku ima čas u kome je musliman ako zamoli svoga uzvišeno gospodara za nešto daće mu to.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 Poštovam gledatelje, ovo nas opet ispred džamije Kralj Fahd. Danas ćemo imati priliku poslušati hudbu na temu Dova. Koliko smo mi svjesni sami Dove i koliko pućujemo Dovu, to je pitalje. Međutim, Dova je jedno od najjačih oružja svakog semana, Dove se prima ima posebna vremena kada se Dove primaju. Nešto više o tome će nam na današnjoj hudbi spomenuti i kazati Nezim Efendi Halilović Mudaris. Također nakon hudbe imat ćete priliku poslušati razgovor sa našim džematlijama.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 Ashadu an la ilaha illallah Ashadu A an mi muhammad al-resulullah A shahadu an mi Hey, a little fan of الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار القائن في كتابه العزيز استيد بالله وقال ربكم دعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال في, في الايه عشر من سوره غافر استعذ بالله فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاه والسلام على من قال في الحديث الشريف الدعاء هو العباده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وزوجه أهل الخير والتقى وعلى صحابته مصابيح الدجى فنجوم الهدى والتابعين لهم بإحسانٍ في الآخرة والأولى أما بعد أيها الإخوة والأخوات حديثنا اليوم عن إبادة نسيها البعض منا وهي الدعاء فالدعاء إبادة الله سبحانه وتعالى وهي صلاح المؤمن بامن فضله سبحانه وتعالى انه لم يجعل بيننا وبينه حاجزا ولا وسيطا فلم يجعل بيننا وبينه وكيلا بل هو السميع قريب مجيب الدعاء الرحمن الرحيم إن الله تعالى نوى سبل العبادات وطرق الخيرات افضل بعدها لا بعد وكان منها من يجمع الخير كله وهو الدعاء فعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعتاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته فإما أن يدخل له فإما أن يكف عنه من السوء بمثلها فقالوا إذا نكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل فدعبة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء فيقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أسأل الله لي ولكم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته Vahu va valiju dhalike, val qadiru aleyhi, va ktefi biha del qadr, va u faslu hutbe, inša Allah, bilo ga ili Bosnije. Braći i sestri u Islamu, danas, 6. džumadel ula, 1433. godine po Hidžari, 27. aprila 2012. godine po Isau, alaih selam, hutbu sam naslovio sa Dova mu'mina se ne odbija. Dova je, braći i sestre, moramo priznati nepoznanica velikog broja muslimana, a ona nam je kako potrebna, jer je ona snažan oslonac svakog od nas, pogotovo ako imamo na umu da se dova oni kojima je učinjeno nasilje ne odbija, a nama, bošnjacima, je učinjena velika nepravda i nad nama je učinjen veliki stravičan zločin i nasilje. Zato ne škrtarimo sa našim dovama, a naš gospodar, subhanahu wa ta'ala, kojem upućujemo naše dove, je svemoćan i on nas neće ostaviti uskraćenim niti poniženim. U mnogim kuranskim ajetima u različitim kontekstima se spominje dova, a kada se ima na umu kuranska istina, ve hulikal insanu da'ifa, u istinu je čovjek stvoren slabim onda mu je dova u tom slučaju i te kako potrebna i to iskrena dova kojom se obraćamo svome gospodaru i tražimo pomoć samo od njega U islamu braćo i sestre nema posrednika onoga ko posreduje između roba između čovjeka i uzvišenog gospodara već svako od nas ima pravo ima obavezu da se izravno obraća svome gospodaru i da od njega traži ono što mu je potrebno. Riješ Dova je arapskog porijekla i nastala je od glagola da, jedu, odnosno tražiti ili moliti, a Dova u prijevodu na bosanski ili dua, na bosanski znači zov, poziv, dozivanje, pozivanje, moljenje, traženje, molba i tome slično. Kur'an e, u sebi sadrži mnogo dova, prva kur'anska sura Fatiha koju učimo na svakom rekatu naših namaza klanjamo u kojima klanjamo i obraćamo suzvišenom gospodaru je u stvari dova Fatiha je dova i dvije posljednje kur'anske sure, sura Felek i sura Nasu takođe dove što znači da Kur'an započinje i Kur'an završava dovom. Kaželo Rešanu u 186. ajetu Sure Al-Bekaristu i Bilaha, Va iza se eleke i badi ani fa inni qaribu džibu da'va da tad da'ani da fal jeste džibu li val ju'minu bile allahum jer Kada te moji robovi o meni upitaju, reci, ja sam u istinu blizu, uslišavam dovu onoga koji me moli pa se zato pa neka se zato meni obraća ili neka me upućuje, upućuje dovu i neka se on meni odazove i neka umene mene vjeruje da bi bio od onih koji su na pravom putu. Allah subhanahu wa ta'ala kako stoji u citiranom ajetu je blizu svojih isčanih robova i on se odaziva na njihove dove, odaziva se na njihove pozive A mi kao njegova stvorenja smo dužni da poslušamo njegov poziv i da u njega čvrsto vjerujemo. Kur'an spominje i dove poslanika kao što su Nuh alejhiselam, Ibrahim alejhiselam, Zakarija alejhiselam, Yunus alejhiselam, Idris alejhiselam, Jakub alejhiselam, Yusuf alejhiselam i posljednji poslanik i najodabrani poslanik Muhammed sallallahu alejhi Kur'an ne samo da je preporučio dovu, već je Allahu džellaluhu naredio, naredio dovu kao što stoji u 60. ajetu sure Gafir, a ste izgubila: وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Gospodar vaš je kazao: "Zovite me", odnosno "Činite mi dovu, ja ću vam se odazvati, a uistinu oni koji se budu oholili prema robovanju meni oni će ući u džahennem poniženi. Dove koji upućujemo našem gospodaru mogu biti upućivane različ različitim njegovim imenima, kao što stoji u 110. ajetu sure Israelsu i Bilal, قُلِدُ اللَّهَ وَدُ الرَّحْمَانُ اَيَّمَّا تَدَعُوا فَلَهُ Reci, zovite Allah ili zovite Ar-Rahman, odnosno milostivi, a god ga vi budete zvali ili kojim god imenom mu se budete obraćali, njegova su imena u istinu najljepša. Poslanik, s.a.v. u kratkom hadisu koji bilježi imam Tirmizija, definiše dovu riječima, ova hadis prenosi Nu'man ibn Bešir, radijallahu anhu, ed duau huvele ibada, dova je ibadat, ili dova je poseban, poseban ibadat vjernika. Aleluš anhu dovi, daje posebnu počast kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija, a hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu. Lejse šejun şey akrame alellahi ta'ala minad doa, nema ništa plemenitije, ništa draže ili bolje kod Allaho šanuhu od dove vjernika. Kada je tako, braćo i sestre, upućujemo iskrene dove Allahu subhanahu wa ta'ala kojem pripadaju sva vlast i kojem pripada sva moć. Mi smo kao vjernici dužni da se samo Allahu obraćamo i da od njega pomoć tražimo kao što sto, sto, stoje u hadisu koji prenosi Imam Tirmizija. Hadis prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu: "Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fastain billah." Kad nešto tražiš, onda to traži od Allaha i kad tražiš pomoć, onda traži tu pomoć isključivo od uzvišenog gospodara. Adološ od svojih iskanih robova prima dove koje ne sadrže u sebi grijeh niti kidanje rodbinskih veza, jutom smisluje i hadis koji bilježi imam Ahmed. Hadis prenosi Ebu Seyd al-Hudri radijallahu anhu, Ma min muslimin jedu bi da'avatin lejse fiha ithmun vela katijatu rahim illa a'atahu Allahu ihda thalathu, imma an yuajjal lahu da'abatahu wa imma an yudakhira lahu wa imma an yakuffa anhu min as-su'i bimithliha qalu idhan nakthur fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa svaki musliman koji zamoli neku želju u kojoj nema grijeha niti u kojoj ima kidanja rodbinskih veza Allah mu dadne jedno od troje želju mu odma njegovoj želji odma u dovolji ili tu želju ostavi da mu ispuni na budućem svijetu, zato da ima nagradu na budućem svijetu, ili ga sačuva od zla sličnog tome. Onda su ashabi kazali, onda ćemo mnogo učiti dove, a poslanik s.a.v. je kazao, Allah će vam dati više i više od onoga što vi od njega tražite. Dova, braćo i sestre, može da promijeni kadar, kao što stoju u hadisu koji bilježi imam, Ahmed, a hadis prenosi Theuban, radijallahu anhu, la je ruddu l'kadere illa du'a'u, wa la je Fi fil' ameli illa l'bir, va inna l'rađule la juhremur rizqa bil dhamb. Kadar se mijenja, odnosno kadar ne može promijeniti ništa osim dove, dobro dijelo povećava, ne povećava, Uh, se osim dobročinstvom i, čovjek, uh, i čovjeku će biti uskraćena obskrba zbog grijeha koji on konstantno čini. Muslimani kada jedni za druge upućuju dove, Allah SWT preko svojih meleka im obećava istu nagradu, pa u hadisu koji bilježi ima muslim, a hadis prenosi Abu Derda radijallahu anhu stoji. Ma min muslimin jedu u, u lijehihi bi zahri l illa kala l-meleku l-muvakkalu lehu, nema niti jednog muslimana koji u odsustvu moli uzvišenog gospodara za svoga brata, odsutnog svoga brata muslimana, a da melek koji je zadužen za tog čovjeka ne kaže na kraju te dove i tebi pripada isto kao što moliš za svoga brata. Kako je lijep i, prim, e, i poticajan ovaj, ovaj hadis braćo i sestre, pa zato molimo u odsustvu za našu braću i sestre, jer ćemo zato imati dovu meleka, a naš gospodar će nam podariti isto i mnogo više od onoga što tražimo za našu braću i sestre. Trojih će dova biti primljena kao što stoju u hadisu koji bilježi imam Tirmizija, ne bih uredet radijallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kal, 3. La tu raddu da'avatuhum, asaimi hatta juftir, vel imami la'adil, ve da'avatul madlum, jer fa'uha Allahu favuqal gamam, ve' ya'kulu Rabb, ve'izzati la'ansuranneke, ve' la'uba'dahin. Trojici se dova ne odbija, postaču sve dok se ne omrsi, dova pravednog vladara i dova onoga kojem je učinjena nepravda. Nju Allah uzdiže iznad oblaka i kaže uzvišeni gospodar, tako mi moje veličine pomoći ću ti, makar ti malo i pričekao. Kada imamo na, rije, na umu riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam u ovom citiranom hadisu, dužni smo da se iskreno obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala u dovama koje izbijaju iz naših duša, a njegove subhanahu wa ta'ala riznice su nepresušne. Koristimo posebne trenutke u kojima se dova ne odbija, a u petak ima jedan trenutak u kojem se dove primaju bez odgađanja, pa se trudimo da mi, inšallah, postignemo bereket tog trenutka, inšallah, i da taj trenutak obilježimo dovom koja će nam biti, inšallah, primljena. Praći i sestre, budimo od onih koji upuću iskrene dove uzvišenom gospodaru. Klanjajmo pet propisanih namaza, jer bez namaza, nema iskrenog mu'mina, a prvo zašto ćemo biti pitani na sudnjem danu je namaz i pripremajmo se za dan polaganja računa. Na kraju imam šest obavještenja, prvo je da vam preporučujem novi broj omladinskog časopisa SAF sa mnogo interesantnih korisnih sadržaja, zatim vam preporučujem jednu malu knjižicu koju trebamo i možemo da pročitamo u jednom dahu, ali ne samo mi, nego i članovi naši, naših porodica, a to je jedna mala knjižica koja se prodaje po simboličnoj cijeni ispred džamije ovdje kralja Fahda poslanica ona mažu od imama Ahmeda ibn Hambela a obavezna je odnosno ja bih kazao da bi ona trebala da bude obavezno štivo ili knjiga koja se treba naći u svakoj našoj, našoj, našoj kući, da inša Allah pročitamo i da naučimo i naravno da primijenimo u našim životima svjesni da je namaz za razliku od ostalih obaveza, od ostalih farzova koji su objavljeni na zemlji, namaz je objavljen na nebu zbog važnosti ovoj, ove obaveze, ovog stuba Islama, jer je namaz propisan na miarađu poslanika sallallahu alaihi vasallam. Zatim da ćemo išala danas završiti akciju za pomoć u prikupljanju novčane pomoći za 46 socijalno ugroženih porodica kojima evo, ovim mjesecom tačno navršavamo tri godine kako im alhamla, redovno pružamo tu pomoć. Ovaj mjesec je potrebno da im prikupimo i uručimo, inšala, tu pomoć u visini od 15.930 maraka, pa vas molim da oni koji nisu učestvovali u ovoj akciji, inšala, da svoj prilog daju ovu metalnu kutiju ovdje kod srednjih džamijski, džamijskih vrata. Zatim vas posjećam da su, inšala, bijeli dani, a post bijelih dana je sunnet poslanika sallallahu Alaihi ve sellem, a nauka, moderna nauka je tek otkrila uh, važnost posta ta tri dana, uh, su inša Allah petak, uh, subotu i nedjelju, odnosno četvrtog, i pet, četvrtog, petog i 6 maja, znači današnji dan, inša Allah, će tamo subota i nedjelja, pa je sunnet da postavimo ove dane, naravno oni koji nisu bolesni, koji nisu na putu i nisu izloženi velikim fizičkim naporima i na taj način ćemo e, oživiti jedan od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasalam. E, zatim organizaciju odruženja građana Svjetlo, e, dana 29.4., Mišala u nedjelju sa početkom u 18. sati u Bosanskom kulturnom centru će se mišala održati tribina pod e, naslovom Svijetli primjeri međubratske ljubavi i poštovanja gospredavač je Hafiz Fahrudin Efendija Haseljić. I posljedno je da ćemo išala danas imati Sergiju za pomoć u izgradnji džamije, džamije na Grlića Brdu. Nakon četiri stoljeća stari dio grada Sarajeva ili starog grada Alhmdulahu uskoro bi trebalo da e, ima e, još jedan ukras a to je jedna prelijepa e, novo sagrađena džamija u e, starobosanskom bosanskom stilu Na vakuskoj parceli na Grlića eh, brdu eh, je započeta gradnja džamije u julu 2010. godine eh, i obezbijedjen je donator koji je eh, dao eh, ili u vakufio 110.000 eura, međutim, eh, ovo, taj brat je iz Katara, eh, zadovršetak ove džamije, eh, ove Allahove kuće koja će krasti, inša Allah, stari dio grada iz eh, Sedrenik, eh, potrebno je još neki 56.000 maraka i ova naša današnja sergijan će inshallah ići kako pomoć inšallah da se olakša da se privedo inshallah radovi radovi kraju mada se već u džamii u tom džamijskom prostoru obavlja pet dnevnih vaktova i već djeca djeca dolaze u mekteb a oni koji klanjaju dženaze na Grlića brdu znaju ako je dženaza blizu ili vrijeme klanjanja dženaze i namaza blizu nekog od namaskih vaktova ne moraju više da brinu hoćeli stići da klanjaju neko drugoj džami, već mogu naravno da klanjaju ovdje ovoj novo, novo sagrađenoj džami i da na vrijeme na vrijeme pristup i klanjanju e, džanazije namaza. E, zbog toga vas molim, inšallah, kao i svakog petka, da i ovog petka, inšallah, izdvojimo dio od onoga sa čim je našelor počastio, e, svjesni samo njegove nagrade i njegove milosti, e, svjesni da ono što damo u njegovo ime, da će nam se to zasigurno uvećati i neće nam se nikada to, e, inšallah, umanjiti. E, prilog za e, ovu džamiju možete dati, inšallah, u ove kartonske kutije na izlazu iz Harema, Harema džamije. Molim odločanom da bude na pomoći svim ugroženim muslimanima, a posebno našoj braći i sestrama u Siriji koji ovi dana preživljavaju teške, teške trenutke gdje stravični zločin, zločin, zločinac Bašar Lasad zajedno, zajedno sa vojskom i policijom vrši stravičan zločin nad sirijskim narodom gdje mnogo od toga te metode koje se koriste e, u tim zločinima, zlodijelima su metode koje su nažalost korištene i u Bosni i Hercegovini ili čak nešto što je e, još i gore od toga o čemu će se nažalost tek govoriti u narednom, narednom, narednom periodu. Dela Rošanuhu na sučnosti na putu Islama, da l-Rušanu nas od onih koji mu upuću iskrene dove, dove koje će, inša Allah biti primljene, da l-Rušanu učini našu djecu, naše potomke, radostima naših oči i radostima naših srca, da oni, inša Allah budu bolji muslimani, bolji vjernici, bolji čuvari naše zemlje nego što smo to mi, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi, Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi rabbil alameen wa al-aqibit ardu'l-l-mutteqin wa al-adwana illa ala zalimeen wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabiyna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Inna Allah wa melai'keta usalulun ala ala nabiyyya'i radhina aminu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salla ala Muhammadin wa ala ala Muhammad kama sallayta ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima innaka hamidun majid Allahumma barika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 Uh, tema, dova, šta kažešte? Pa, Lađa Ljšanu uslišava dovetu. Ja sam toga svjestan. O koliko redovano vi upućite dovo Lađa Pa, svako, kad se najviše primaju dovetu, znači, kad piša, pada danas, znači, između kamete je zana i uoči petka, znači, prečno dovin za bratošu a što tiče dove koliko smo mi svjesni dove i koliko uhučemo do ovakog generalno šta vi mislite? onaj težazam ja da aladžaš on znači nema, znači nema većih zašti neka nema baš prijatelni pomagači da aladža da e, dove se i sam čovjek treba biti malo strpljiv znači strpljivosti prijatelni onaj najviša onaj Što se tiče onaj dove, treba na ta za lošan usišava dove i onaj da samo što treba malo biti strp. A najbolje je kur'anske dove, li se vi trude da naučite neko kur'anski dova? Pa jes' najbolje kur'anske dove, ona trudi, trudi, trudi se onaj i šta ja znamo naj. Čovjek čita život mora učiti i učit učiće i učiće i neće uči ne učit koliko toga ima. Ona a što se tiče onaj Uh, što se tiče kruanskih doba, učim. učim znači, mlad sam još ima ispremljene. Da, uh, imate vremena prati televiziju Igmana? Imam, imam. Pre, nju pretežno najviše pratim. Aha. Šta biste izvojili od programa? Šta biste nam predložili? Pa, onaj lahko, kad sedim s filmom, taj lijep, jedu, jedu kad program sve sve sviđa. Što se tiče toga, što se tiče televizije, jak, tako to je ono, ono i učenik, ano, ono što se pužila ono, po jedno sat vrne vremena, ali malo više volio da bude više malo toga. Hvala. Pa mogli bi viši upućujemo ko vjeruje u Allaha upućuje Dovu normalno više, a mogli bi još viši?. Ja. Jel znate vi da imaju posebna vremena a, kada je Allah Zdešanu prima Dove i treba iskoristiti vremena? Pa Znadamo, boš i danas iman je govorio o tome da ima posebno petkom, da ima određeno vrijeme kad se dove primaju najviše i od koga se primaju. Tako. Dova, do, dova treba da bude srž naš ovaj, života, pošto je mnogo važan u, u, u pomoć i, i života, inači života muslim, muslimana, a, možemo pomoći toga dosta kada opratimo Allah želešanu umjesto da opratimo ljudi. To je značajni dova i ja predlažem nešto ovaj ili apelujem bosanskom narod da napravi šta više dova za sirski narod pošto je stvarno potrebno sad ovaj taj način pomoć od bosanskog naroda i u mladina Da. A, to je i najjače oruđe svakog vjernika Sigurno. da iskreno upuće dovo i dova koja se uputi za brata u daljini, u daljini, u daljini je dova koja se prijma. Primljena, nadamo se da ali želešan da primaj od naše praće u Bosni, dova za narod. Muslimane inače i ukupno i posebno sad Sire, pošto oni stvarno potrebno u teške situacije. Pa ništa, svidjela vam se hudba, imamo je to fino finu iz priča, ne znam što da vam kažem. Da li vi mislite da je bila potrebna hudba po putove ovoj tematici govorite? Pa sigurno da jest, mislim. To našim našim današnjim ljudima svaka hudba je potrebna, tako da kažem. Tema kako vezana za islam, mislim nije ne odmetno nešto novo da se čuje A zašto ba, zašto se baš uvodi do džamije? Pa mislim da moderis baš, baš dobre, do, ovaj hudbe i čest sam tu na, na na džum. Znači da se korisli ovaj post. Jesam, ja alhamdulillah. Da nagrad. Amin ve yak. Samo ljudi treba da se pridržavaju Allahove naredbe. Allahove... Ja bi otvorio novu neku temu. Zašto se mi muslimani među sebe razlikujemo? Jedni klanjaju, jedni ne klanjaju. To da ne postoji više bogova kod nas. Mi znamo Allah je jedan iz Jelishanu. Pegamber Muhammed on je naš pegamber. I on mi dao da Jednu vjeru, hvala Bogu što imamo i treba da poštujemo, a među braćama ne bi trebalo da se razlikuje. E na ovu temu da se sjedinimo muslimani, a ne da budemo razjedineni. Salam alaikum. Alaikum selam. Šta vi mislite o je današnjoj hudbi vezano za, za tematiku dove? Pa mislim se najbolje. Kako se vama svjedilo? Pa odlično. Da li mislite da je, da je potrebno govoriti o, o temama popudove o našem najjačem oružju muslimanima? Pa treba obavezno. Koji je utjecaj dove na muslimana? I... Pa, treba veliki utjecaj da ostavi. Da ste se vi ukoristili u današnjoj hudbi? Pa jesam. Znači, isvjedilo vam se ovdje? Sve, jest. E, salam, nagrad, salam. Elikim, elikim. Salam, aleik, salam. Kako ste ste? Dobro i kako ste vi? Da, kako se vama svjedila današnja hudba? Vrlo lijepo. Uvijek je, moderni znaš, dobro vazi i dobra je hudba, svaka čast. Da vas pitam, šta mi mislite, koliko je utjecaj dova na, na, na život muslimana i koliko je potrebno govoriti o dobama i koliko je potrebno dobiti u islamu. Nama treba stalo govoriti i ponavljati, jer smo mi onaj, što nas se neće ponavljati, mi smo zaboravili, brzo zaboravimo. Koliko vi primjenjujete dovu u svom svakodnevnom životu? Ja klanjam svaki namaz, svaki pet namaz zaklanjam i odavno ine zna šta drugo da on kažem. Ja sam pobožan čovjek, dobro. Znači vi mislite da dova najjače oružje muslimana. Najjače oružje dova i i bogobojažnost Jest. I daovi misli da bi, da bi mi više muslimani trebalo dovit jedan za druge? Ma bite, mi smo nismo ne ne sebični, mi smo ljudi koji samo sebi mislimo, a ne mislimo za drugog, a ne mislimo da se, da se Ujedinimo i da, da smo svi zajedno i da smo svi... Znači, smatrate smatrate da se ovakvim hudbama možemo ujedinti? Ja mislim da se možemo ujedinti i nama treba samo što više pričati. Hvala. Živi bili, hvala. O, dobro. Dobro. Dobro, hudba, šta hoćemo? Nemamo šta reći. Samo trebamo primjenjivati ono. Znači, vi mislite da, da tematika do vama treba više govoriti, više primjenjivati? Nagaramno da treba, ali treba treba i e, ovaj, svojim ponašanjem pokazati red din-islama, a ne samo dovu i odo gdje ja oda. To nije u redu, to ne valja. Koliko vi primenjujete dove u svakodnevnom životu? Ja onako kako mogu, koliko mogu, kako znam za sebe ja, ja sam na, na tom putu, Allahov putu. Eh, hvala vam. Sjelam uliku. Valaikum, Kako se vama svidjela današnja hudba? Dobro je, znaš šta? Ja sam star čovjek. Trebam da minja on hudbe razne. Ja kad bi vama pričao, zato je me bijuši u Jugoslaviji. Ja, ja sam izvornika. Sve muderezi, ja sam išao gdje su mudere zivđani, ljudi znani. Svaki ovaj, hudba Ja bih mlad, ali vodio račun o to Ova je hodba jedna takva priča, ma nema se kod mrijeti. I ovako gleda. Druga hodba, druga tema. Druga hodba kad budi on neko nađe temu, kaj ko jednu očekuje, el, el, elhamdulillah, on je kaj ženetlija. Dakle, to treba se mijenjati, a ne samo i politički nego malo ljude, malo i ono je da meni došlo u pozak, a sad ga uplašiti i štrahotom Božijom, a buduću da ću olakšanje. Znači, vi mislite da je u temama dove treba mnogo govoriti? Pa trebalo bi govoriti. I da nam je svima osmanima jako potrebna dova. Potreba? Je to naše najjače odružite. Bez dove ništa nema. Ja nju učim od 41. 16-a godina kad je bila, u mene u oca bila, i ona me ispašavala i mene i mojim djecu, ja imam devetore djece, za rata niko ovako nas ni. Ništa nam bilo, nije što se opračkali. Znači, vi ste, ali, vi ste, Boži, jačinu, dove osjetili na svojoj koži? Osjetio, i siguran sam na to. Šta god sam od Allaha zaiškao, Allah mi je pomogu. Salamu liku. Aleikum selam. Kako se vama svidjela današnja hutba na temu e, Dova? Ja sam ovdje, nisam godnu dana jer sam u Njemačkoj živim, jel, pa dođem u posjetu. Što mi je čast, mi je... O, koji je ovaj dan. Kog čega ste baš došli ovdje u Fahdovolj? Pa došao sam, pošao sam, imam brata bolesna. Izvadio se ga danas iz bolnice. I rekao me da pozdravim Munderisa poselamim. Znate vi I ja samo pošto je on ovdje bio u odboru, evo ga ovdje stanuje u ovim zgradama i tako smo решили. Da me ta od ova jako zadivila i Sergeja me zadivila što mogu dati Andruanovku koliko sam mogla da osam. Znate vi smatrate da, da, je, da nije nikad dovoljno ajmo reći pričati o ovakvim temama pa mi svema potrebno pa što sigurno, više. Ja sam malo ugodan da vam pravo kažem, ja ovo nisam primio vake uslove. Meni je 72 godine. Što no kažu, bio sam primoran, sam bio Titim vojnik, Titim pionir, nisi imao uslove. Moj brat imao malo bolje, dao sa više vjeri nego ja, al ja sam u Hamburgu, mi smo otvorili džamiju 83. godine u Hamburgu, otvorili smo jedan veliki je džemat. Gema ti mješani sa strane od Sirije. Žao mi što se ovo dešavalo ovako. Ali, ali evo, od se... ovom dobom i možemo pomoći brati braćima i sestrama. Ja sam tu gdje. Ja sam tu da. Kako vi sam... primenjujete dobro u svakom danu života? Pa ne primjenjujemo da vam pravo kažemo otvoreno govorimo od srca jer sam uvijek bio takav i ostaću takav. Drago mi što se otvorlo ovako fino. Drago mi da nisu puni Da nisu prazne džami, da su pune i ovo što sam vidio, oko hiljadu duša, mene je ohrabrilo. Hvala vam. Mene je ohrabrilo. Hvala Da vam pravo kaže Jel salamu alaikum. Jel salamu eto nas na samom kraju. Imali ste priliku poslušati današnju hudbu od Nezime Fendi Halilovića Mudarisa na temu Dova. Također ste imali priliku poslušati i razgovor sa džamatlijima džami Kralj Fajt oni misle o Dovi. Nadamo se da smo uzeli neku povuku i da ćemo više upućivati dova laođa Lešanu. A lešanu iskrene dove ne odbija. A laođa prima dove kada upućujemo jedni za drugi. Kada na takav način sjetimo svih onih koji su ugroženi. Kada se sjetimo svih onih kojima treba pomoć, a dova je jedan od načina kako možemo pomoći iako smo iskreni i uputimo dova laođa Lešanu, ta dova sigurno neće biti uskraćena. Također, svak od nas ima neki problem Prije nego što tražimo pomoć jedni od drugi, trebamo se sjetiti Alaza Šanu i tražiti od njega jer Alaza Šanu, kao što smo rekli, prima dove svojih robava.